חזקו ידיים רפות, וברכיים כושלות אמצו. אמרו לנמהרי לב, חזקו אל תיראו. הנה <Hine> אלוהיכם נקם יבוא, גמול <Gemool> אלוהים הוא <Hu> יבוא וישעכם. אז תיפכחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה. אז ידלק אייל פיסח, וטרון לשון אילם, <illim> כי נפקעו במדבר מים ונחלים בערבה. והיה השרב לאגם, וצמאו למבועי מים, בן ותמנים רבצה, חציר לקנא וגומה. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, לא יעברנו תמא והוא לאמו, הולך דרך ואבילים לא יטעו. לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה.